И накрая ще завърша с третата идея – дърветата. Дървото е, както казах, същество мадрец. Ако се умееш да видиш душата на дървото, ще се домогнеш и до неговия център. До неговото скрито съзнание. Във скрития център на дървото се намира неговата енергия. А какво казват друидите? Значи, в скрития център на дървото се намира неговата енергия. А енергията е полето на съзнанието. Значи, енергията е полето на съзнанието. Щом имаш особена любов към дървото, ти създаваш в него глас. И този глас ще ти отговори. Но само на важен и съществен въпрос. Никога въпрос за друг човек. Твой личен, интимен, съкровен, дълбок въпрос. Само на такива въпроси. И то само един въпрос. Особената любов към дървото създава глас в тебе и глас в дървото. По този свещен начин се изработва и онова съзнание, което вижда отвъд света. Казват друидите, Посвети малка песен или молитва. Значи, когато се отива пред дървото, се носят и някой дарове. Може да се запали свеж. Вода. Носят по някога брашно и така нататък най-различни неща. Може и мет. значи Или и другия вариант. Посвети малка песен или молитва, за да разбудиш духът му, който е скрит в дълбините. Тук за малко се отклоня. Значи сещам се за индианската мъдрост. Когато шамана иска да се отсече клон от дървото, той казва Татко Дъп, позволи ми да се отреже истински клон за жезъл, за да служа на хората. И сутринта, по време на изгрева, той се концентрира и се моли и слънцето прониквайки между клоните, му показва кой е точно клона. Тогава дървото, което има скрито съзнание, не оттегля енергията си от клона, а я оставя там. Когато човек режи без разрешение, той взима сух клон без енергия. Скритото същество отегля и тогава това не е жезъл, а някаква пръчка, която ще работи срещу тебе. Тя няма никаква стойност, защото не е взета по правилата на съкровенното начало. Така, но след ми ще говорим за индианците отделно. Така, значи, посвети малка песен или молитва, за да разбудиш духът му, занеси му малък дар, парче медина пита, вода и така нататък, и така нататък. Друидът се обличал чисто и задавал концентрирано единствения си същностен въпрос към дървото дъб или към стария мъдрец. Той запалвал благовония и докосвал свещено дървото. Няма такива прегръщани, използваш енергията и заминаваш. Няма такива неща. Тук първо се създава атмосфера, съкровенна атмосфера. Ти не отиваш само да използваш, а и да дадеш. Има тук общуване между любов и любов, скрити съзнания. Значи, докосва свещено дървото и зачаква смирено и търпеливо. Ако си направил всичко това правилно, ще чуеш глас от дървото, то е съществото, което ръководи дървото, което придъбовете от расата на боговете. Ще чуеш гласът на това скрито духовно същество, което живее скрито в тайната на дървото. И тогава се иска само едно. Слушай! И никога не питай своето избрано дърво, както казах за други хора. Само съкровен единствен въпрос. Така, жезълът е най-могъщ, когато е извлечен от дъб. Но, пак казвам, както казват и другите, трябва да питаш дъба. Дали ще ти даде клон от своята енергия, от своята същност, от своята дълбочина. Клон от себе си. Трябва да разбудиш гласът му и да искаш разрешение. Ако мъдрият дъб не е съгласен, тогава ти ще отрежиш един сух клон и това ще бъде едно проклятие за тебе. Защото енергията му се оттегля и тогава този сух клон става опасност за тебе. Защо? Защото не любовта го е дала, а враждебността на дървото. Друидите казват, не любовта го е дала, а скритата враждебност на дървото. Но за жреца друид, който е с най-чисти намерение, тогава да бъд мъдрец му дава дълбокото си съгласие и му дава част от скритата си, забележете, централна енергия, която е скрита и в това същество, което ръководи и в тайното съзнание на дъба, в неговия център. Именно тази енергия и този клон вече става жезъл и той наистина лекува. Дървото е свещено природно начало. А що ме начало, друидите казват, това е и учител, не просто дърво. Едновременно с това е и учител. В дърветата живеят същества, а както казах в, дъб, в дъбът, богове. В дърветата има духове, учители и друидът се преклания пред тях. Той усеща в клоните, в листата, в гласът на вятъра, в излъчванията на духа, духът учител усеща отговорите. Учителя също говори за листата на дърветата, че по тях може да се познае какви мисли оставил човекът под дървото. Така, въобще, дървото е мистично създание. То е духовна врата към небето. То е врата към мъдростта и то е светлина за мъдреците. Дърветата за друидите са техни братя. Чрез дървото боговете и хората се срещат и затова друидите казват «Ние сме едно семейство с дърветата». И потъбяки се в същността на дървото, друидите откривали многобройни тайни. Да застанеш до старо дърво, за друидите означава да застанеш до приятел, стар приятел. Да събудиш дървото, значи да проникнеш в центъра му, в същността му. И да се слееш с дървото, означава да станеш неподвижен като Него. Значи има и такова упражнение да преживееш Неговата неподвижност. Тя е много по-дълбока от движението, но ние и това не знаем. Въобще неподвижността е от всичко е произлязло от нея и там всичко се обновява. Така, да станеш неподвижен като дървото. Трябва да си размениш мястото с дървото и когато се умееш да се сливаш с същността на дърветата, тогава ти навлизаш и в тяхното таинство, и в собственото си таинство. Дървото е проява на таинство. Проявление на един друг свят, който е слязал в нашия свят. Значи това е друг свят, същества, братя, които са слязли в нашия свят. Древните имена на дъба са Дуир, Даир и, както казах, Деруен. И само според друидите, това е наш древен съюзник, особено дъба, но не само дъба, наш древен съюзник. И казва друидите, Бог стои в центъра на всичко и Той е причина на всичко. Той е създал дърветата, за да ни учат на мъдрост. Така, това беше за днес, следваща лекция на 6 юли.